guk badugu aman komunen dugun lurren emobat lurren muertan gertatzen dire ekara garresko gausak egunerokotasunean eta nikuz ut horra zentratu ber dela. Besteak beste badugu gure e, birasoantan badugu bai Jaizkibel eta bai Plaiandiko epadurak bi udan erritan baina azkenean hiru udaleratek disfrutatzen dugu la hortaz ez dugu noiz guk e, e, partzuergok esala hortaz hiltzegi badugu Errepide batzuk, baditugu garraio batzuk Irun, ondarribio, ondarribirun, e, endaia batzutan Irunekin, horta zitzen berda Eta behar da. Ta badugu, amankumunen dugun Beste gauza uniarrizkoa e, Tan ikustut, asiran, partzolan, asiran Hortzagonetada, e, euskeraptan guri hizkuntza. Hori da, bai, bat egiten gaituena Eta beraz, hortan mugildu bar dugu Egia da, esate oso horri izadela Eta gero, e, praktikan jartza zaia dela Menean ikustut, berrio diot, Ni jago nuke Irulao, lanildo, txiki hartu Baina, hortan mugiltzea